LEco deavall.org, l'Eco de lavall.org. La I també per Internet a ràdios Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda. Um, ets periodista i escriptor i actualment vius aquí a La Garrotxa, oi? Eh, jo, més que ser periodista, faig de periodistes. Jo soc, eh, bàsicament, escriptor. M'hi defineixo millor. I una de les feines que faig com a escriptor és el periodisme. I sí, efectivament, vist que La Garrotxa, visc que s'han Privat d'Envàs a l'actual Vall d'Envàs. Eh? Uh -huh. Molt bé i normalment eh, publiques el, el diari Nació Digital i també ets director del Ecodiari i editor de La Resistència. Doncs sí, com si no tingués prou feina. Eh, és a dir, la, la feina, diguem-ne, contractual és amb Nació Digital. Tinc un, un contracte a temps parcial de, de temps 5 hores diàries per poder manegar la garrotxa, que ja és prou complicat, amb Nació Digital... I, a part, des de fa ja, diria que 13 anys, aviat farà... Eh, sí, Porto Eco Diari, que és un projecte totalment altruista, de, que és una mica el continuador d'una revista mítica que es deia Usherda, que es va sí. fer amb dues edicions en paper, una primer als anys 80 i després l'any 2006, al 2008, va fer en paper. aquesta segona ocasió, que també la vaig dirigir, Uh, com a suplement de la, del Seminari del Triàngulo. que ho uh -huh. coneixeu. I, a uh, part, fa ja tres anys, fa aviat tres anys, fem un web de gent de muntanya, que dic jo, dir, de gent no metropolitana, que es diu la resistència, que una mica és això, no? La gent que més o menys resisteix per aquests indrets que en diuen la seva a molts nivells, a nivell polític com literari, com gràfic, etcètera. Uh -huh. Aquesta publicació, Usherda, és més o menys de la mateixa època que, que la revista El Llamp? No, o oh, que va a Usherda és posterior. El Llamp, Usherda va ser... Eh, és a dir, la primera edició d'Usherda és anterior, eh? perquè la, la primera edició d'Usherda que va durar un any i mig dos també, en paper, en gran format, a més a més, que la va dirigir en Santiago Vilanova, un olotí, per cert, ecologista, Uh, uh, va durar un any i mig uh, i va ser, jo diria, que a finals dels 70. En canvi, la revista El Llam, que era la revista que editava, l'editorial El Llam, uh, va ser de 82 a 85, si no m'hi equivoco. Uh -huh. uh, jo la vaig dirigir als últims anys perquè el director primer, que va ser Joan Creixell, un gran escriptor i recercador, sobretot, de temes històrics, exemple, autor d'un llibre fonamental eh, avant la letra, diguem que és eh, l'origen de la bandera independentista, t'explica d'on ve la bandera independentista, doncs vam fer la revista el llamo això de... fins al 85, diria jo, 84-85, sí. D'acord... Eh... Per tant, Xavier, potser no has estudiat a, a, a, a la carrera de periodisme, però has, has treballat en moltes revistes, moltes publicacions... No, no, sí, sí que he estudiat la carrera de periodisme. Vale, llavors, però... per què dius que no ets periodista? No, perquè no, no em defineixo com a periodista. Val. Jo fa faig de periodista. A, dir, a la meva biografia, eh, la primera ratlla diu eh, "Sóc escriptor, faig de periodista i d'artista de varietat». M'has tret el titular. Tu anaves dir després això d'artista de... Sí, vaig estudiar, em sembla que soc la segona generació dels estudis de periodisme de la Universitat autònoma. Jo vaig, vaig entrar a periodisme a l'autònoma perquè eh, la, la, la, abans periodisme s'estudiava a Barcelona a l'escola de l'Església, que em deien, de periodisme de l'Església, que és d'on van sortir grans periodistes com Emmanuel eh, Escofet, en Ramon Bernils, que havia estat professor meu posteriorment en Manuela de Montalbán, etcètera. Llavors aquesta escola va tancar per algun orden i mando d'aquests del franquisme, i en aquell moment s'estava fent l'autònoma a Sardonyola, -Sard a Bellaterra, eh? I, i es va... El, el ministre, en sa que es deia Villar Palací, va dir «Cony, pues esto lo hacéis ahí en, en, en Bellaterra, i així no, no donaran l'amor a estos periodistes». I en sembla... Sí. I llavors va ser la primera facultat de periodisme, que es, perquè era de periodisme, eh?, era, Després es va canviar el nom i es va dir Ciències de la Comunicació. Mm -hmm. És una cosa molt rimbombant, no? per cert. Però es va dir, la carrera durava cinc anys. I nosaltres, a més a més, no teníem, físicament no teníem facultat. Havíem d'anar de rellogats, per entendre'ns, econòmiques o a lletres. I va ser uns anys molt, molt, molt forts, perquè just van ser els anys entre l'abans de la mort de Franco i el després. Mm -hmm. penseu que el 70 el 74 van executar Puig Antic, solo Puig Antic, anarquista, membre del 1000 i el 75 va haver els afusellaments de tres membres d'ETA i dos del del FRAP van ser els últims afusellaments del franquisme. un sí, el... poc abans. Eh poc abans de la mort de Franco. Vull, vull dir que vam viure en unes sí. èpoques molt fortes i molt dures. Sí, sí. T'anava a preguntar sobre la teva joventut eh, eh, perquè també doncs, ens situéssim una mica, doncs, que tens 63 anys i que doncs, precisament has viscut a, a, a aquesta època del franquisme. Eh, I a l'any 77, doncs, ja posats a recordar dates, doncs, es, va, es va aprovar la llei d'amnistia que permet doncs, la impunitat als crims del franquisme. No? Exacte, la llei d'amnistia, que curiosament Uh, Martín Villa recordeu aquest nom uh, per cert, ara la revista Sapiens ha tret un, un... el darrer número de la revista Sapiens parla de Martín Villa i de tot el tema del franquisme us la recomano als que són més joves uh, Martín Villa, que és la ministra de l'interior uh, uh, va fer anar va, o sigui, va, va, va, va, va fer revocar, revocar l'amnistia de tots els presos polítics en el cas de, dels eh, detinguts, que ja estaven alliberats, del cas mm, Voltó i del cas Viola. Si recordeu aquests dos casos, que eren, eren quatre militants d'època, l'exèrcit popular català, prèvia al que després va ser Terra Lliure. No? Eh, doncs aquests quatre militants els van, els van perseguir per tornar-los a empresonar cosa que no va passar amb cap militant d'ETA, per exemple. És dir, va haver una, una forta diferència aquí que va passar bastant desapercebuda. Però, bueno, era una època bastant, bastant dura, aquesta, també. Mm -hmm. Molt bé. Um, T'anava a preguntar si ets independentista, però em sembla que podem deduir que sí, oi, Xavier? Et consideres independentista? Jo diria que, des que tinc-vos tinc de raó, eh, sóc independentista amb un gran eh, viatge ecologista. Sí. Mm -hmm. Bé. Eh? És dir, sempre eh, des del punt de vista de la terra, no? el que és el, el viure a la terra i viure de la terra. Mm -hmm. Avui parlarem de periodisme, hem començat així, però també parlarem de política i d'ecologia, com ens deies ara, i també doncs, inclús podem fer una incursió al món de l'art i, i també doncs, parlarem de l'actualitat des del teu punt de vista. Vius aquí a, a la Garrotxa, com hem dit, a Sant Privat d'Enbas, i escrius doncs, a, a tots aquests mitjans de comunicació que hem comentat i, per tant, és una opinió que, en, que pot interessar als oients d'aquí de, de Ràdio Les Planes, de l'Eco de la Vall. I, si vols, després tornem a, a la qüestió del periodisme, però una primera incursió, o per continuar amb la política, més aviat, com estàs veient la situació actual, en general, a, a aquesta pandèmia, com, com t'ha afectat a tu i, i com estàs veient, breument, eh, per començar, a, que que s'està fent tot això? Tant a nivell personal com a familiar intentem que ens afecti el mínim possible. És a dir, no, no hem entrat en pànic, com sembla que vulguin els mitjans i els polítics, i hem intentat fer la nostra vida el més bé possible tret de les imposicions que ens marquen i que ens obliguen en relació amb les màscares i tot aquest que un de ordres, desordres, ara això, ara allò, ara la norma aquesta, etcètera. A mi em preocupa molt que, una, que, una, que un virus, que és una cosa que tenim tots dins i a fora, és a dir, penseu que els virus són part de la nostra vida, si no hi haguéssim virus no podríem viure, virus, bacteris, bacils, microorganismes de tota classe, doncs a, a, que doni la responsabilitat de tot el que està passant a un virus. Em sembla, una, em sembla una bestiaria, diria, acientífica. No? Però, esclar, és la meva opinió, que no sé científic. Però bé, bé fa, fa molts anys que ho estudio, tot això. No? I sí. em sembla realment increïble que s'hagin empolguit la gent fins al punt aquest de dir que els virus maten. Escolti'm, els virus no en maten mai a ningú. El que passa que, com tu reaccionis davant d'un virus, eh, tindràs uns efectes o en tindràs uns altres. Com reacciona el sistema de salut pública davant d'un virus tindràs unes conseqüències o uns altres. És a dir, la teva salut és molt important en relació a qualsevol eh, microorganisme que pugui interactuar amb, el teu, amb la teva sang, o el teu esperit, etc. I no? Llavors, clar, la disseminació mediàtica de la por que s'ha produït des del principi d'aquesta pandèmia, declarada per l'homs, és molt important, no? perquè també ens afecta Afecta molt a la gent gran, no cal dir-ho, que ja tenen morbiditats diverses, però també pot afectar als la gent jove. I a mi el que em trenca l'ànima, permeteu-m'ho dir, és que els nens petits, la meva neta té 6 anys, hagi d'anar tot el dia a l'escola amb una mascareta. Em sembla increïble, de veritat. Però és la meva opinió. Eh? I això no vol dir que siguin negacionista de res, sinó que el que nego és que eh, no es confia en la gent i que es vagi bombant, que si els joves, que si el no sé què, etc. Etcètera, etcètera. Com si, si fossim responsables nosaltres de les seves mesures. Nosaltres no som responsables de les seves mesures. Nosaltres el que hem de ser responsables és de la nostra salut, eh? confiar més en nosaltres mateixos. Mm -hmm. um, és un tema complex perquè és, és evident que la situació, per exemple, de la sanitat pública determina molt el que està passant ara amb aquest virus. Vinc a dir que si hi hagués més inversió pública en la sanitat, si no s'hagués privatitzat com s'ha privatitzat en molts àmbits, si hi haguessin més recursos, en definitiva, i més personal, doncs segurament aquesta epidèmia doncs... seria gestionable amb tranquil·litat, no? com, com han fet alg alguns països, perquè és contagiosa, però, però tampoc és tan mort mortífera. No? El que passa que... No, és contagiosa, colapsa. però sí. clar, té clar, hi ha hagut un col·lapse. Penseu que la primera, el que això en diuen la primera onada, el març-abril, eh, el que es va fer primer, i trobo que és un error gravíssim, és tancar els caps. Es van tancar els CAPs, eh, els centres de atenció primària, ambulatoris, per exemple, aquí Som Privat, van tancar l'ambulatori, van tancar la, tots els ambulatoris, i llavors tothom que tenia algun símptoma de, de, de gripal o respiratori, eh, eh, anava a l'hospital, llavors l'hospital que passava? Es col·lapsava. Mm. que és el que està passant una altra vegada ara no? d'alguna manera tothom que té algun símptoma dir, jo me'n recordo quan érem menut fixeu-vos, eh? ja tinc 63 anys tal com has dit quan teníem un refredat o un grip o una cosa així d'aquest eh, estil eh, venia el metge a casa per cert, cosa que això ja ha desaparegut venia el metge a casa estic parlant de Barcelona eh? venia el metge a casa i deia, va això res, una setmana al llit i ja està enteneu vull dir, no? Sí, estava, érem criatures i no, no ens, auto, ni ens automedicàvem ni ens sobremedicaven, com està passant actualment. Penseu que eh, l'estat espanyol és un dels eh, països on més eh, sobredicació hi ha d'antibiótics especialment. Mm -hmm. Vol dir que la, la flora, la flora mh, bacteriana de molts eh, éssers humans en aquest context està una mica fotuda perquè això febleix a feblesa la, la pròpia immunitat. No? Sí, sí. Però és un tema llarg, eh? Vull dir que no. I això, a més a més, coincideix en el temps amb, el to, amb tot el tema del procés. No? Sí. Hem estat aquests mesos, des del març fins ara, deien-se, com a més, són 8 o 9, no? sí. eh, amb, el, amb el procés totalment encallat. El procés ara et refereixes a, a, a, nivell, a nivell polític? A nivell polític, vull sí. dir que això ha coincidit amb aquest temps, que tot això ha quedat totalment encallat, no només encallat, sinó que s'han anat repetint i succeint eh, onades repressives diverses, com la darrera de fa 10 dies. Eh? De, de totes maneres, Xavier, el, el, el que s'ha aturat és tot, podem dir que el Seran aturats als restaurants, als bars. Sí, sí, però la Guàrdia Civil no s'ha saturat. No, no és correcte, no, evidentment la Guardia Civil no s'atura saturat. Aquells no s'aturen. No, no els fiscals clar. no s'aturen, els jutges no s'aturen. Ni el la ministeri policia no s'atura. Ni el ministeri Aquests no s'atura mai. Correcte. És a dir, per cert, per cert no tenim ni una sola dades de com ha afectat eh, la, la, la pandèmia a les casernes militars, a les casernes de policia, a les casernes de la Civil, etc, etc. Tenim, jo repto algun periodista que les trobi, perquè no hi ha manera. No, però és que això el, és, són coses que la gent no sap, com per exemple la justícia militar, que hi ha una justícia paral·lela a la justícia civil, que això és I la tant, impunitat. Benvinguda a la impunitat, no?, perquè si només els militars es jutgen a si mateixos, doncs ja em diràs quin control es pot exercir. Sí, mira, hi ha, hi ha un advocat, no potser el coneixeu, es diu August Gil Matamala, sí. en eh, em sembla que és pare d'una actriu famosa, eh, doncs aquest home que durant molts, ja està jubilat, durant molts anys va defensar treballadors, polítics, etc., va fer una conferència fa 3 o 4 anys i va explicar, diu, diu la transició, el problema de la transició, entre d'altres, és que tota l'estructura judicial, militar i política, entre cometes, és exactament la mateixa que franquisme. Exactament la mateixa. O sigui, no ha canviat en res. I a més a més és, és, és, és hereditària, per entendre'ns. Eh? O sigui, s'ho passen dels uns als altres. I això ens ha de fer reflexionar. Sí, sí no. ni el Ministeri de l'Interior pot controlar la Guàrdia Civil i l'única manera de fer-ho és doncs, retallant el seu pressupost, però ja veiem doncs, que té aquesta independència per, per obrir investigacions a nivell econòmic, a nivell polític, quan els hi dongui la gana. I, I això doncs, ho veiem no només amb l'independentisme, eh, també amb, amb els moviments socials o, o amb altres causes que, que decideixin de sobte contra aquests eh, empresaris o contra aquestes xarxes de corrupció i decideixen ells. Sí, sí, és així. Deixem el tema aquest per, per un altre dia perquè potser també ten tenim molts temes o hi ha molts temes que et volia comentar. Uh, Tornada a la situació, a nivell econòmic, ja que hem tocat el tema sanitari, el tema polític, a nivell econòmic, com ho veus? Home, precisament avui, eh, aquest dijous, eh, donar la notícia que, que el 12, a Espanya l'economia ha baixat un 12% i a Catalunya un 9%. És dir, encara no estem tan tardats, però deu nhi do Això no s'havia vist ni tan sols en la crisi del 2001. Sí, sí, doncs estem, és estem, estem en una situació terrible, terrible. Sí. Jo, planyo, jo planyo la gent que no té feina i que no té perspectives de tenir-la. Planyo la gent que està en Bertos, perquè són nertos momentanis. D'aquí, si això no s'arregla amb un parell de mesos, ara amb tota la campanya de Nadal, etc etcètera, etcètera ho eh, tenen molt i molt cardat. Ja sé que hi ha gent que està posant-hi eh uh, i collons per entendre'ns o mamelles i fiques, que voleu com vulgueu, per tirar endavant però és molt complicat, és molt complicat, i aquesta gent bars, restaurants, centres d'estètica, perruqueria, uh, cinemes, uh, teatres, tota la gent de la cultura, etc, etc, ho tenen molt i molt car. Penseu que molta de gent d'aquesta són autònoms. És a dir, no té, per molt que estiguin a l'atur, no cobraran un atur o eh, una prestació com podria fer-ho un treballador solidariat. És molt complicat, això. Ah, Xavier, et, has sigut o ets editor de, de la revista Associació d'Investigació i Experimentació Teatral, la Lleta, en, encara en col·labores amb ells? No, perquè eh, això va ser un, aquesta revista de, gran, de llarga trajectòria històrica va fundar el gran director de teatre, que va ser en Ricard Salvat. Uh -huh. El, tortosí, Ricard el, Sal... el Ricard Salvat. tortosí, exacte, Ricard Salvat. Uh, jo el Ricard el vaig conèixer uh, quan estava estudiant periodisme a l'Autònoma. Com que era molt avorrit estudiar periodisme, perquè uh, no, no t'ensenyaven res a tret de collonada sobre les ciències de comunicació... Uh, Llavors, un dia em van parlar que hi havia un senyor que es deia Ricard Salvat, jo devia tenir 17 o 18 anys, que estava, estava fent una recerca sobre en, en el poeta que es deia Joan Salvat Papaseit. Això t'estic parlant de l'any 75, 75-76. Doncs un, un, un dia no se'm va acudir res més que anar amb una classe a la Universitat Central de Barcelona, és a dir, a la plaça Universitat, ell hi feia classes, i em vaig colar a la classe i vaig començar a escoltar el sentit de què parlava, etcètera. Em va interessar molt. I al final de la classe, ell em va senyar i em vostè, perquè ell parlava d'Hortusí, vostè què fa aquí? I llavors van començar a parlar. Jo vaig parlar en Gandesà, un pare era de Gandesà i d'Hortusí, són diferents, però són de la, de la zona sud... La Terra Alta i Ribera d'Ebre, no? Exacte, exacte. Llavors, eh, va, haver, va haver feeling, eh? va haver un bon, un bon, una bona relació. I des d'aquell moment que vam ser amics, i vaig col·laborar amb els projectes amb ell. Evidentment, amb aquest projecte d'en Joan Saol, que va ser fabulós, perquè era un poeta en aquells moments molt poc conegut. Després ha estat molt ben conegut, gràcies sobretot a, a cantants diversos, no? com Novidi Muñoz, Lluigiac, etc. I, cap, i bueno, sempre he anat col·laborant amb ell, jo també havia set professor de dicció, gràcies a Rosa Victòria Gràs i gràcies a Carme Saradonga. Per Perdonat, Xavier, és que la pregunta, clar, eh, no era per entrar en el bloc de, del món de, del teatre o de les arts escèniques, que també ho tenia previst que xerrar, només... Només t'ho preguntava, per fer evident als nostres oients que coneixes el món de les arts escèniques, que has tingut aquest vincle doncs, amb l'associació, però no volia perdre el fil del, del tema econòmic, ho dic per no anar saltant ni, ni obrint diferents fronts, perquè ets un pou d'experiències... De, es doncs, contesto la... breument allò de la revista, si vols. Mm. Breument. La, la, la revista eh, Saig de Teatre, eh, que editava l'Associació d'Experimentació i Investigació Teatral, que dirigia Ricard Salvat... sí. Doncs era això, era una revista sobre teatre vale. d'un punt de vista acadèmic que va tenir una llarga trajectòria i que va desaparèixer la revista en el moment que va desaparèixer en Ricard Solvà. Però l'associació existeix encara. L'associació existeix encara i fan el que poden. Vale. I ara em temo que no poden fer res, per cert. Tu parlat amb, el, amb, el, amb amics o coneguts de, del món de les arts arsèniques i que estiguin comentant doncs, com està la, la qüestió d'aquesta aturada econòmica. Sí, precisament. Avui eh, hem publicat al Nació Garrotxa que la gent de la companyia de teatre a la Roca ofereixen unes càpsules de 25 minuts per a les escoles amb el seu espectacle aquell digamosm-ne remodelat que es deia Valentina Quàntica, ara es dirà Valentina a les Aules, el farà en directe per cada escola que ho demani. Molt bé. I, és clar, i això és una manera, que, és el que et deia abans, no? que la gent hi posa imaginació per poder per poder sortir-se'n, però és totalment voluntariat, a veure si no ens entenem. Dir, no hi ha cap prèdica administrativa ni institucional per donar suport real a tota la gent del món del teatre i dels arts escènics, no dansa, no cal dir-ho, etc. No? Mm -hmm. És un moment molt complicat, per molta gent que, de llarga trajectòria professional com pels que volen començar o pels que acaben de començar per quatre dies, és a dir com es planteja el futur tota aquesta gent jove sobretot no? amb totes aquestes impediments i mesures? No? D'acord De'm que, que aprofundim una mica més amb aquesta qüestió econòmica perquè crec que doncs, a, a afectar molta gent i també està molt vinculada a l'ecologia i com comentarem després, no? Um, perquè aquesta pandèmia és fruit de, del model econòmic i, i de, de destrucció de la natura, i això ja ho hem explicat, i només cal sobrellar-ho sense haver-ho de tornar a explicar, perquè ho, ho hem comentat aquí, uh, aquí a l'Eco de la Vall, al llarg d'aquests uh, programes de la segona temporada, uh, perquè tothom ho tingui clar. Però... A nivell econòmic, això va per llarg. No ens ho diuen... Bé, de fet, sí que ens ho diuen, perquè l'estat d'alarma ja és fins al mes de maig, i, per tant, són sis mesos que, que seran, diguéssim, la prova de foc per molts petits comerços, inclús per grans empreses, per molts autònoms i pels treballadors en general. Amb Aquesta situació, penso jo, eh, opinió personal, ara, aquesta situació està accelerant la transformació del model econòmic i social. Això és evident, o estem vivint i moltes coses que eh, s'estan aplicant en aquesta pandèmia i, i en aquesta situació econòmica ja es quedaran aquí. Un exemple és la digitalització de, de molts serveis i, per tant, estem ja visquem aquesta transformació econòmica i social que es quedarà per sempre, perquè també la pandèmia es quedarà durant molts mesos, inclús anys, i n'hi haurà d'altres, i sobretot perquè qui decideix quin ha de ser el model econòmic ja, ja, ho està, ja, ho està, ja està fent aquesta aposta decidida. Uh, així com hem de fer una transformació per a les energies renovables, hi han empresaris i hi ha doncs, molta gent que creu que la digitalització doncs, ha de ser la màxima possible. Tenint en compte això, que estem vivint una transformació molt bèstia, com creus que la gent normal del carrer s'adaptarà a aquesta transformació? O sigui, quins són els límits d'aquesta transformació que podem acceptar o que hem de decidir nosaltres cap a on volem que sigui aquesta transformació? Exacte. És dir, el problema és aquest, no? Que, que jo crec que fins ara el que han provat és a veure com respon la gent. Des del mes de març fins ara, el que han provat, el que han intentat veure... No? El que han assajat, d'alguna sí. manera, és que aquesta guerra, jo en dic guerra, no? és, una, és com una guerra mundial, però sense trets, no? que és de veure com la gent reacciona davant d'una situació com la que s'ha creat. I dit creat amb coneixement de causa. No? Llavors, com s'ha creat aquesta situació que impedeix això, impedeix fer allò, impedeix fer l'altre, gairebé a nivell mundial si més no en el món eh, nord de, de, de l'occident del nord, diguem-ne, no? majoritàriament, com que veuen que la gent respon i acota el cap i es deixa humiliar, doncs eh, a la, segon, la segona fase o paral·lelament ve aquesta eh, a nivell de digitalització. És a dir, eh, les grans empreses logístiques són les que se'n beneficiaran més, pensem eh, no només en... Amb, amb Google, etc, sinó amb Amazon, aquestes grans empreses logístiques que et poden portar coses en 5 minuts a casa o en 15 si vius a no sé on, i, eh, eh, i tu no tindràs cap control de cap classe sobre res. És dir, tu no sabràs, és dir, no sabràs on venen els tomaques, les viandes, bé, perquè la, la majoria del petit comerç haurà de tancar, com ja està passant en aquests moments, davant de la impossibilitat de fer front a tot el que se, se li imposi i se li obliga I eh, el món quedarà cada vegada, el món econòmic i el polític, evidentment, i l'administratiu, cada, cada vegada menys mans. I, eh, anem cap a una societat sí, sí, molt guai, molt, tot, tot ho podrà ser per mòbil i tota la pesca aquesta, però eh, estarem totalment sotmesos, eh, com si tornéssim a un cert esclavisme, però modern, contemporani, diguéssim queisme anar a treballar, treballar des de casa en moltes ocasions, adquirir productes per la subsistència i, i adquirir productes per l'Oci a través dels, de les multinacionals de l'Oci. Eh? Sigui sèries, siguin pel·lícules, si jocs, etc etc. Però no hi haurà interacció social. L'Eco de la Vall, a ràdio les Planes, hi ha una dada, deixa'm que recordi una dada als el, nostres oients, que diu, això ho llegir a La que, que no és un del grup Godó, no, no és un diari, diguéssim, que sigui progressista, i, i el que deia, doncs, és que la tecnologia, la tecnologia elimina set llocs de treball per cada un que en crea, val? És a dir, que el, tot aquest procés de ro, robotització, no només digitalització, sinó de robotització, que ja ve de lluny, que que és molt anterior a la pandèmia, el que està provocant és l'eliminació de llocs de treball. Per això preguntava on són els límits de... En fi, no sé, als Estats Units hi ha hagut 22 milions de gent a la l'atur en qüestió de, de, de setmanes, no? Eh, més que la gran depressió i el crac del 2008. Aquí no tinc les dades, disculpeu-me, però també hi ha molta gent, com dèiem abans, Amertes i el que estic plantejant és aquesta, aquest procés que ja estava plantejat abans de la pandèmia, molt abans, anys abans de crisi econòmica i de transformació, ara s'accelera. El problema és quins són els, els límits d'atur que pot suportar una societat i, sobretot, amb aquesta manca de, de vida col·lectiva no? a la que ens porta doncs, a triar Netflix en llocs del teatre. Exacte, és un doble viatge. No? És, a dir, és el, el viatge econòmic directe eh, que afecta la vida de les persones pel que fa al treball, la precarietat, ja venim d'una època de precarietat, és a dir, sí, sí. l'anomenat milaurisme, etcètera, etcètera, no? sí. el, els, els, el, les rendes, els lloguers, la, la, els preus de la propietat, de la terra, etc i per l'altra banda, tot el que significa digitalització de, de tots els aspectes de la nostra vida, pràcticament. Això és un, és un xoc. Que, que els únics que hi podem posar límits són nosaltres, com a ciutadans. Però si ens anem empassant tot com ha passat fins ara, doncs després no hi haurà manera de tornar enrere o de tornar a una certa veritable normalitat. No? Eh, I Això és molt, molt, molt perillós. No? O sigui, Orwell, en el seu 1984, o altres grans autors de suposada ciència-ficció, van fer curt. Eh? Vam curt, però penseu que eh, a, a nivell lingüístic de, de la societat també es, parla, es, es van servir tota una setlla d'alfamismes per, per no dir les coses clares, no? i això també és, és greu, no? que es vagi posant a les ments de les persones coses que no són realment, com, vaja, jo penso que no són així. No? Però eh, el panorama, del meu punt de vista, eh, encara que no ens adonem, d'una manera claríssima ara, eh, és molt, molt, molt greu. Penseu que comarques gironines, aquest, aquest primer trimestre, aquest darrer trimestre, ha sigut on hi ha més atur de tot Catalunya. Més augment de la, dels aturats, o de, de, de, de desocupats, digueu-ho com vulgueu, de tot Catalunya. Sí. Quan, per exemple, a, a, a, no tinc la xifra exacta de la Garrotxa, però la Garrotxa, que era una de les comarques, són menys Uh, desocupats i atur-hi a via, uh, uh, ara està caixant la cosa, tot i que es manté bastant pel tema indústria càrnica, pel tema metallúrgia, pel tema alimentació. Es, es manté bastant més que en altres llocs. Uh -huh. fem, fem un salt i, i, i obrim el següent bloc d'ecologia. De, um, com hem dit abans, ets director del digital ecodiari.cat, que està vinculat al al grup, a, al grup Nació Digital o, o és independent? No, bé, hi, ha, hi ha una vinculació com a, com a mitjà associat pel tema tecnològic. Mm -hmm. eh, és a dir, pel, pel programa, que, que tenim, el programa que tenim per fer anar el diari és el mateix que tenen a Nació Digital pel que n'ha ells el seu diari. És a dir, vam fer un pacte Molt bé. i les notícies... Llavors, doncs, tenim un pacte, és dir, que notícies que jo publico que poden tenir interès pel territori, ells les publiquen, i al revés, a mi m'arriben a vegades notícies de Nació Digital, de, jo què sé, de, de les Terres de l'Ebre o de Lleida, que tenen interès pel digital, que els publico jo. És a dir, tenim aquest pacte. Però l'EcoDiari, primer, és un projecte pràcticament personal meu. Eh? Perquè quan vam, eh, es va haver deixat de publicar el jard en paper, Eh, eh, em va quedar diguem, eh, com una espina clavada sí. i al cap de dos anys vaig treure codiària en digital però estem parlant ja fa de 2008, sí. do, 12 anys em farà 13 l'abril que ve i, i és un projecte personal que es nodreix d'una banda d'aquest feedback en la ciutat digital però això va passar al cap d'uns anys però també de tot el que rebo des de fa molts anys a tots els grups alguns i per a bé, tant conservacionistes, ecologistes, excursionistes, ornitòlegs, etc etcètera, etcètera. etcètera. Mm. Digue'ns què opines de la transició en l'aspecte concret de les energies renovables a Catalunya. Com creus que s'està fent i, sobretot, tenint en compte que fa eh, un any es va declarar l'emergència climàtica, que el Parlament de Catalunya va aprovar un, una llei on s'alertava d'aquesta emergència climàtica i que, evidentment, doncs, amb la pandèmia ha quedat molt desdibuixat i sembla que, que hagi des, desaparegut aquesta, aquesta emergència que segueix ben present. Efectivament. Eh, jo crec que hi ha, eh, la situació no és gens baldosa, és a dir, eh, no s'estan fent els deures. Uh, hi ha una ponència de territori que tomba pràcticament tots els projectes, tant siguin fotovoltais com a eòlics, etc. Entenc que hi ha gent del territori, especialment a les Terres de l'Ebre, que estigui fins al capdamunt, perquè sempre els hi cau, els hi cau tot allà, no? petroquímiques, nuclears, i ara parts eòlics. N'acaben d'aturar un, em sembla, que ho deia així. Sí, n'han aturat, aturat un avui, uh, però ja és continu. És a dir, uh, el problema no és tant de fer més o menys parts d'ols, que en de fer, de fer més o menys eh, horts solars, també a les cases particulars es pot posar energia fotovoltaica, etc. O sigui, el problema és la voluntat política. És a dir, hi anem o no hi anem? Com és que a la, la Generalitat no hi ha una vicepresidència, per exemple, de, de transició ecològica, que afectés els departaments, especialment d'agricultura, territori, sostenibilitat, eh, salut, fins i tot, hi hauria de ser, eh? perquè si no, no hi, no hi arribarem. És a dir, la Unió Europea té un mandat i aquest mandat nosaltres hem de complir. Així com l'hem complert, per exemple, amb tot el tema de l'aigua i l'hem complert amb Escreix, amb aquest tema no l'estem complint, quan resulta que, a més a més, Catalunya va ser pionera. Eh? Recordem, un dels els primers aerogeneradors eren d'una empresa catalana que es deia Ecotècnica, Uh -huh. que la va, la va fundar Josep Puig, en Bigatà, eh, eh, i estem en aquesta situació tan lamentable que no es pot pràcticament fer res per qüestions del paisatge, no? És dir, tu pots plantar vinya i olivera fins al cap capdamunt del Puig a Calm, tens que no és el cas, no? Però, eh, però ves pel Priorat o ves per la Terra Alta... I, en canvi, no pots posar molins de vent allà un fa vent. És a dir, el que no pots posar són molins de vent on no en fa. Però també em pregunto com és que a l'Empordà no hi ha més molins de vent. Però què, què, és, a, què és el cafè? que fa? Feig-ho fa vent tot l'any, no? Bé, bueno, hi ha el territori. Això que en diuen el territori eh, és l'efecte de, del pati del darrere, no? No, no, sí, miri, l'abocador, no. Jo faig... genero residus, però l'abocador no me posi al, al costat de casa meva, posi-me'l a 200 quilòmetres. Jo necessito energia, energies netes, no? però no me me'ls posi aquí, que fa molt de bé. posi-los no sé el que no em fa. Hi ha aquest aspecte, eh, diguem-ne, eh, podríem dir egoístic, de que no vols mai res al costat de casa teva perquè, esclar, et molesta. Sí, sí, el, els que coneixem les Terres de l'Ebre, doncs ja, ja veiem doncs, el, aquest greu no?, que Sí, sí, és un greu, és evident, perquè allà, allà, és el que he dit, hi no? ha petroquímiques, nuclears, eh, el tema de flix, no? que encara s'està allargant, eh, i ara sobre el... És cert que fa molt de vent, no? és un país són països de vent. Eh? Jo tinc, tinc uns versos, precisament, que ho dic, no? països de vent, etc. Doncs és aprofitable, però també hi ha una qüestió... Eh administrativa i econòmica és a dir, per què aquests parcs geòlics no es fan a nivell cooperatiu dels municipis perquè se'n puguin aprofitar realment els municipis primer i després vendre l'energia sobrant en fora i però, que, siguin que siguin controlats pels propis municipis, em sembla que això donaria un canvi important vale, la pregunta, anem a respondre a la pregunta però sembla que l'oligopoli el, el elèctric a Catalunya i a Espanya doncs és qui no? Sí, sí, el problema aquest, el problema aquest, però si, per exemple, tothom es ser soci, per entendre'ns, jo que et diré ara, de Som Energia, eh? mm -hmm. que és, Som Energia comercialitzen a, a la llum, però també fa projectes uh, d'energia de renovables, eh? els seus socis, posant un tant de més, fan projectes d'energia de renovables, i Som Energia és una cooperativa, bon una cooperativa de, de consum i de producció, per tant, Eh, si tothom es fes sòci de Som Energia, o d'altres que n'hi ha de semblants, es podria aconseguir, com ja han aconseguit en algun lloc, em sembla que va ser per l'Empordà, eh, i fora de Catalunya fins i tot, projectes alternatius d'energies que pertanyen als socis. Sí, sí, abans i, llavors, i tot... Això, això, I això es podria fer fins i tot a nivell municipal, a nivell mancomunat, és a dir, diversos municipis, per exemple, energia fotovoltaica, ha, encara encara sortosament hi ha comunals en els municipis. Eh? Com, com, quan dic comunals em refereixo al que alguna gent en diuen perius ara. Però comunals vol dir eh, terrenys o territoris que eren del comú eh, i que funcionaven així fa dos, dos o tres segles i que eren, eren diguem, eh, eh, organitzats per la gent dels, dels pobles en assemblees. Bé, aquests comunals encara en resten podien fer es podrien usar per eh, posar-hi energies renovables, especialment energia fotovoltaica, eh, perquè aquí fa sol gran part de l'any, per entendre és molt aprofitable, no com Alemanya, que és un tenen més energia fotovoltaica a tot Europa i no fa sol ni la meitat de vegades que aquí. No? I això podria comportar no només un guany pel municipi, sinó per tothom. Sí, sí, i, i també podem estar disposats a expropiar terres per fer instal·lacions d'energia renovable, si sí cal. Vull dir, estem en una, en, en una situació d'emergència i el que no pot ser és que, el, que els poders econòmics controlin encara quines han de ser les polítiques. El problema és que, el, com tu mateix deies, en, en Pep Puig, que el vam poder escoltar en, en aquest documental que parlava precisament de, del projecte de, de Pujalt, on un molí doncs, s'ha pogut construir i posar en marxa de manera cooperativa, Uh, amb diferents partícips, i és un, és un exemple, no? i el mateix uh, Pep Puig diu si els polítics no ho volen fer, doncs ho farem nosaltres. El problema és que, uh, en fi, uh, tampoc em vull amb Pep Puig perquè uh, la pressió molt i, i, i no li faria cap crítica, però en Pep Puig està a Junts per Catalunya, uh, uh, uh, està com a diputat al Parlament. És independent, però vull dir que deu ser l'excepció, no? Deu ser una de les, de les excepcions, però la pregunta és, torno a la, a la pregunta d'abans, perquè és el que es trobarà el Pep Puig dins del Parlament i, i, i, en general, què és el que frena que hi hagi aquesta transició? Perquè és que, és que anem molt tard. I perdona que t'ho pregunti així com si l'hi estigués fent al polític, no? però, com que estem a les zones, ho preguntem als polítics. Què us frena? Els hi preguntem amb ells. Què us frena a fer aquesta transició? Perquè realment doncs, ens hi trobarem que que si ara ens hem col·lapsat amb 2.000 eh, persones a les UCIs, que no és res en comparació amb el que, que s'ha viscut, per exemple, qualsevol guerra de Líbia, Síria, Somàlia, Iraq o Afganistan, és per morir-se de riure realment eh, el, el dramatisme en el que ens estan portant quan la situació que ha de venir serà molt pitjor i no vull ser apocalíptic, però és evident que la crisi ecològica que ha causat la pandèmia i que en causarà més serà molt pitjor a mesura que es vagi doncs, incrementant doncs, tots aquests diagnòstics que ja veiem de temperatures, etc., no? i de manca de recursos, perquè també aquesta transició eh, es pot fer quan tinguem els recursos. Si no tenim minerals, si no tenim eh, gasolina, no podem transportar ni construir res. Llavors, eh, sobta molt que, que siguin tan durs aquests frens que ens impedeixen fer la transició. No? I, i, en, I, en tot cas, doncs, com dèiem abans, una solució és, i ja ens ho farem nosaltres, però, clar, si ens ho hem de fer nosaltres, eh, potser haurem de tombar ha algunes portes d'alguns despatxos, no?, per poder-ho fer. No sé. És evident, és evident. O sigui, eh, els, els, els polítics, davant d'aquesta eh, cruïlla eh, humana, diguem-ne, eh, sí, fonamental pel nostre futur... Sí, sí, i, I planetària. Eh? Doncs, d davant d'això... N'hi ha dues classes. Uns que se'ls informen de la virolla, és a dir, no, no hi pensen, no, no ho tenen present, ells van vivint de la, de la morma, i els que, els, els que hi tenen preocupació, com fos el cas en Pep Puig, es troben que hi ha uns lobbies, que els lobbies energètics, els, els lobbies oligopòlics d'Endeses, de Iberteroles, etc eh, etc. en el cas de, de les energies eh, fòssils, eh, són els que manen. És a dir, eh, posem, per exemple, Alemanya. Alemanya, amb un govern de centre-dreta, senyora Merkel, eh, fa dos o tres anys van dir, miri'm, els nuclears a partir d'aquest any, fora. No recordo quin any ha de ser, sí, però sí. ja han anat tancant. Des de Fukushima, quan, quan va haver l'accident de Fukushima ho van decidir. Exacte, a, a partir d'aquí van decidir, tanquin totes. Correcte. I això té un període de temps determinat. Aquí no només van decidir que de tanquin totes, sinó que els hi van allargant la puta vida nuclear. I això per què? Doncs perquè hi ha uns lobbies que són molt poderosos i que, per tant, són capaços de corrompre tota la classe política. Penseu en les portes hidratòries qui està als Consells d'Administració, d'Endesa, Reta Elèctrica, etc, etcètera, etcètera, Iberdrola, etc etc. Quins uh -huh. polítics hi ha en aquests Consells d'Administració? Des del Felipe González, el José María Aznar el senyor Roca Junyent, etc etc etc. etcètera. I aquests són els que han estat al poder, i que encara hi són, eh, movent fils eh, per darrere, perquè no o sigui, certes coses no es moguin de cap manera. Per tant, el problema és nostre, és dels ciutadans que els han atorgat la confiança, o els hi han atorgat la confiança, i que ara ens veiem amb una mà al davant i una, i una, i una al darrere. I que no, i que no tenim capacitat d'acció immediata perquè ens l'ha encapada aquesta capacitat. Tants anys de democràcia participativa entre cometes és una mentida. En, en, a part, certament que a Catalunya hi ha moltes institucions de veïns, sessions eh, culturals, etcètera. per exemple, aquí a la Vall d'en Bas n'hi ha un fotiner, però a nivell polític eh, no hi ha capacitat de resposta perquè no estem organitzats. I aquest és un gran problema. Posem un exemple, deixe'm posar dos exemples, en, en el cas aquest de, ara que, ara que citava en Pep Puig, aquest molí de Pujal que, que s'ha construït, eh, que fa dos anys doncs, que es va posar en marxa i que és a través d'uns eh, 300 partíceps, diferents famílies i, i particulars, i algunes entitats també, com precisament Som Energia, doncs eh, s'ha pogut, eh, pogut construir, no?, Però, és que han trigat 10 anys, o sigui, m'ho conec perquè el 2009 ja, ja estava el cas del projecte i ja havia parlat amb en Pep Puig, del 2009 uh, fins al 2018. O sigui, són 10 anys pràcticament de burocràcia, eh? Per, per Jordi, és el és el, mateix cas, el mateix cas, i això t'ho pots explicar en Joan Vila, de LCPAPE, Vas a l'ho veu, no sé si coneixes l'empresa. Sí, últimament surt bastant als mitjans. Sí, sí. Surt, eh, ell té un blog, que te'l recomano, busca blog Joan Vila, perquè hi toca molt en nivell d'energies renovables, perquè aquest home hi ha cregut sempre i la seva empresa ho practica. Doncs després de 10 anys de papers amunt, papers abans, finalment li han aprovat que es pugui fer una, una central fotovoltaica per alimentar la seva empresa. Sí. Mm. A Sant Joan Nascons o, o on és? No, és entre Besaló i Beure. Val. Busques el web, ha de ser paper, i ho veuràs, i ho trobaràs. I, pots, i, i fins i tot t'invito a, a que el puguis entrevistar, perquè és un home que en sap molt d'aquest tema. Mm. Perquè ja ho ha viscut no només com a enginyer, sinó com a empresari, com a gerent d'aquesta empresa, que fabriquen eh, que en línies de fabricació de paper ecològic, etc etc. I ho fan amb el màxim de, de benefici, no només propi, sinó per, per la societat. No ens doncs ha trigat 10 anys i, i, i l'únic que va fer desencallar la ponència dels pebrots va ser que van amenaçar, l'empresa va amenaçar que ho portaria els de greuges. Sí, sí. Va, I el que no volien aquests és... m'entens? És, és, eh, és dir, que qui no plora no mama, per entendre'ns. D'acord. Ara deixa'm la, comentar l'altre exemple que, que és un cas que també coneixes molt bé i es tracta de la cooperativa integral catalana. Aquesta cooperativa d'alguna manera el que plantejava és alternatives des de baix d'autoorganització per doncs, crear les pròpies solucions, els propis problemes i d'alguna manera doncs a, això, tirant endavant projectes que no es podien fer des de les institucions, sobretot en quant a model polític i organitzatiu, no? Molt més participatiu, de, diguéssim de democràcia real, oi? I tu vas ser un de, dels primers que va estar en la, en la creació d'aquesta cooperativa, que ja fa doncs, ben bé 10 anys que, que es va crear. Es sí, sí, sí fa 10 anys. Projecte, per qui no ho pugui conèixer, eh, Xavier? Això, va, això, sí, mira, és un, és un cas molt, molt excepcional, però molt interessant. Això es va crear... En els primers contactes i converses es van produir a partir de l'any 2004, sobretot a partir de, de, de, de, de, de l'ànima i l'esperit d'Enric Duran, que després seria conegut com el Robin Bank, Uh, es va crear uns petits grups de, de reflexió sobre a veure com podíem fer per, per fer coses reals uh, de forma autogestionada i el més participació possibles i el més allunyades de l'Estat possible. És a dir, més allunyades de l'Estat vol dir que si, si ens ho podem fer nosaltres mateixos i no pagar un duro, millor. Entén? Llavors, uh, el 2010 es van fer unes jornades itinerants pel Pirineu en plan nòmade per diverses publicacions de Pirineu, i es van posar les bases teòriques de com hauria de ser aquest, aquest moviment cooperatiu, eh, perquè era, eh, no era una simple cooperativa legal, sinó que era eh, cooperativa en el sentit que, que incluïa serveis, producció i consum. Uh -huh. I per tant, tant podia incloure un, un servei intel·lectual, com que una classe de francès, com eh, tenir terres per poder produir uns un certs aliments, per poder adquirir o estar en cases de pagès, per renovar, etc. O sigui, això va, va, va anar creixent fins que l'Estat ja s'hi va posar al darrere, a nivell d'Hisenda i d'això, i la cooperativa es va anar llenint. Eh? El, el que sí que ha quedat és, és la base, la base d'aquesta cooperativa que no, no és que es cregués, sinó que ja existien, són les ecoxarxes. Uh -huh, molt eh? bé. Uh, que ha, la primera ecoxarxa es va fer al Montseny. Uh, totes aquestes ecoxarxes tenen una moneda pròpia, que en cada lloc té un nom diferent però té el mateix valor i que es pot manegar a través d'internet i, i es pot usar a tot el món perquè a tot el món hi ha projectes semblants. Uh, I aquesta, aquestes ecoxarxes el que fan és, uh, sobretot, Uh, intercanvi uh, directe o bé intercanvi a moneda social. Aquí a la, a la Garrotxa, ja, a la Ecoxarxa Garrotxa, precisament, no sé si n'heu parlat sí, alguna vegada. Sí, aquí... Correcte, el programa n'hem parlat diverses vegades. Sí. Ja els coneixeu, jo sóc membre des de que estic aquí, perquè abans estava a Barcelona, i uh, em sembla una, una idea no, no, no original, no sé, molt interessant d'imitar i d'intentar uh, anar per aquest camí. És a dir, una mica fora del, del sistema habitual de fer les coses no? i de forma autogestionada i democràtica a més a més, no? és a dir les decisions es prenen per assemblea, etc etc. És un projecte que diguem-ne eh, que, diguem que s'està estenent a poc a poc però que funciona. Mm -hmm. Una altra cosa és que, ha, que sigui un projecte de masses, Això ja és més complicat perquè la gent és molt còmoda i està molt mal acostumada. però així que, arribant als límits, que ja estem arribant, doncs alguns ho hauran de fer per força. Enteneu que vull dir? De, de canviar el, el sistema de pensament per, per també canviar el nostre futur. Sí, sí. Sobretot, especialment els més joves. Ara ens trobem en un moment en que precisament... El... La gent que s'aproparà a l'ecoxarxa segurament serà per problemes econòmics més que per una qüestió ideològica de principis o per poder o per aquest interès en, en voler doncs, crear eh, aquesta societat diferent des de baix, no? a través d'organitzacions com aquestes, més assembleàries. I és el, és el que sí, quan la necessitat apreta és quan es fa polític. Això és com, quan, això és com quan, quan tots els metges han dit que no... Pot salvar i vas a veure un curandero és exactament el mateix. <ríe> doncs, sí, per entendre's, I, eh, potser el corandero en sap, eh? això ja no ho sabem. Doncs, uh, uh, jo crec que les ecoxarxes, que encara funcionen, com la de Rocha, que és bastant potent, uh, i seran benvinguts. Perquè aquest, uh, ni que sigui per aquesta causa, que ja és prou greu, podem veure com, com funcionen i com poden ells funcionar, també. Eh? I com poden canviar el xip mental en la societat de consum amb la qual vivim. És, també també és, és, és, sense aquest canvi no hi ha res a fer molt bé. Eh, recordem també que en aquests moments, a, a aquest mes de novembre, s'està fent la Fira d'Economia Solidària de Catalunya i que si entreu a, a FESC.cat doncs, trobareu diferents xerrades i activitats que s'estan fent, la majoria online, debut a la situació de la pandèmia i les restriccions de mobilitat, però, en fi, eh, és el que el que tenim avui i, en qualsevol cas, doncs és una referència també la xarxa d'Economia Solidària, que és qui coorganitza aquest aquesta fira, la fira hem participat Solidària. Com a ecoxarxa hi hem participat sempre que hem pogut i és un bon lloc per conèixer altres iniciatives, fer intercanvis de coneixements, etc. És un lloc interessant i, o per tenir un primer contacte amb com funciona tot això. Molt bé. El Xavier, per anar acabant, deixa'm recordar també un, una manera de, que ja ho has dit tu de com et defineixes que és artista de varietats. És, és sí. correcte? Sí, a veure, perquè... Al cap, ve, ja, fa amb... anys, ja, fa, ja fa set anys... Jo fa 7 anys que sóc aquí a, a la Garrotxa, sí. tot i que hi havia vingut de menut. Jo venia a estar privat d'envàs amb els pares, perquè mon pare, eh, després de l'exili, la guerra, la presó i tota la pesca, es va quedar sense casa grandesa, i per tant, les primeres vacances, així que van poder van aixecar a el cap sense cotxe, no tenim ni cotxe en aquella època, per als anys 60's, Veníem a Sant Privat d'Envàs, a, eh, a la mítica fonda de Camp Molleres, Sant Privat d'Envàs. Per tant, jo ja tenia un contacte. Al cap de molts anys em va sortir l'oportunitat de pujar aquí tal i no m'ho vaig pensar dues vegades. I llavors, eh, eh, esclar, eh, la vida aquí em eh, val molt la pena. Eh? Els veïns, eh, les gens són molt amables a tothom, eh, són molt oberts, contràriament al que diuen, no? tu sempre seràs un forani, però són, ells són molt oberts, i per tant jo em sento com si fos d'aquí. Mm, però tu deia, per, suposo que, a banda de, de bromes, a part, i, i també una mica per la teva, eh, diguéssim, característica polifacètica... Ah, sí, varietat. Perquè, perquè també has... T'agrada la pintura, també? Has escrit novel·les? Sí, sí al cap... Exacte, bé, si jo sóc escriptor, per això tinc que fa molts anys, he uh, escrit novel·les, m'han donat premis, etcètera. Uh, els cap de dos anys de ser aquí, el ferrer d'aquí, de, de Sant Privat, en Carles mitjana em va dir... Escolta, he sentit que tu has fet alguna cosa de teatre, eh? I, sí. i o sigui, llavors em van enganxar al grup de teatre d'aficionats d'aquí i hem fet aquest estiu ja no ho vam poder fer pel, pel, per això de la Covid... Uh, però hem fet tres obres de teatre o sigui uh, jo, jo les he dirigit eh, entre cometes uh -huh. perquè a mi el teatre sempre m'ha agradat he estat en contacte molts anys amb gent del teatre tant a nivell de com a professor de dicció com, com fent assaig amb, amb altres grups i, i, i etcétera la literatura també he escrit diversos llibres tant narrativa breu com poesia uh, per exemple faig ganxet faig ganxetes... Com és que fa el ganxet? Mira, perquè així eh, utilizo les mans en lloc, en lloc del cap. Eh? Ho sé, ho sé. Tinc, tinc un dels teus barrets d'hivern. No? Sí. Perfecte, en tinc més, en tinc més. La feina, la feina de ser ganxet et, et, et, et desconnecta no? de, de tot el tema mental, i va molt bé. És com a gent que fa mitja o que fan treballs manuals, etc. I pintar doncs sempre m'ha agradat pintar, sóc totalment autodidàctica, però m també m'agrada molt pintar, i el que més m'agrada de tot és caminar i parlar amb la gent i observar el paisatge, observar sí. la terra, els arbres, i això m'encanta també, i en aquí a la, a, la, a, la, a la... sota el Puig de Calma, això és, es pot fer de la millor manera possible. Molt bé, doncs escolta'm ho deixem aquí i ja seguirem parlant un altre dia perquè portem una horeta ben bé de xerrada. Fixa't, m'ha passat volant. Doncs sí, Eh, moltíssimes gràcies Xavier Borràs Calvo per estar aquí avui a l'Eco de la Vall Gràcies a vosaltres Fins la propera, salut Salut, fins aviat